Частина перша. Розділ другий. Із вибуху Стіні. Сторінка 54. Маргарет Вайт, мати Керрі Вайт, народила її 21 вересня 1963 року за обставин, які найвлучніше можна назвати химерними. Після перегляду справи Керрі Вайт у ретельного дослідника залишається одне відчуття, що переважає всі інші. Керрі єдиний нащадок у родині настільки химерній, як ті, що зазвичай привертають увагу публіки. Як зазначалося раніше, Ральф Вайт загинув у лютому 1963 року, коли сталева балка вислизнула з транспортувальної петлі на будівництві багатоквартирного будинку в Портленді. Надалі місіс Вайт жила в приватному домі, в передмісті Чемберлена сама. Через фундаменталістські, близькі до фанатичних релігійні переконання, місіс Вайт не мала друзів, котрі допомогли б їй пройти період жалоби за чоловіком. І коли за сім місяців у неї почалися пологі, вона була самотня. Десь о на дня, 21 вересня, сусіди по Карлін-стріт почули крики з будинку Вайтів. Однак ніхто не викликав поліції аж до шостої вечора. Тут нам лишаються дві малоприємні альтернативи, що могли би пояснити таку затримку. Або сусіди місіс Вайт не бажали фігурувати в поліційному розслідуванні, або ж їхня нелюбов до неї була настільки сильна, що вони навмисне обрали тактику вичікування. Місіс Джорджія Маклафлін, єдина з трьох тогочасних мешканців вулиці, які погодилися зі мною поговорити, сказала, що вона не викликала поліцію, бо думала, що крики мають і якийсь стосунок до її святих істерик. Коли поліція нарешті прибула о 18.22, крики вже чулися не так регулярно. Полісмени знайшли місіс Вайт у спальні на другому поверсі, і слідчий Томас Мертон спочатку подумав, що вона стала жертвою нападу. Її ліжко було залите кров'ю, а на підлозі лежав ніж для м'яса. Аж тоді він побачив на грудях місіс Вайт дитину, досі частково у плацентарній оболонці. Було схоже на те, що вона сама перерізала пуповину ножем. Гіпотеза про те, що Місіс Вайт не знала про свою вагітність, і навіть про те, що за цим словом стоїть, виходить за рамки людської здатності уявити чи повірити, і пізніші дослідники, такі як Д. В. Бенксон і Джордж Філдінг, висунули більш імовірне припущення, згідно з яким, концепція вагітності нерозривно пов'язана в її уявленнях із гріхом – статевого акту. Була повністю блокована її свідомістю, ймовірно, вона просто не бажала вірити, що з нею могло таке трапитися. Ми маємо копії щонайменше трьох листів до подруги Скенноші, штат Вісконсін, котрі доволі явно показують, що місіс Вайт десь із п'ятого місяця вагітності вважала, ніби захворіла на якийсь рак по жіночій частині, і скоро опиниться з чоловіком на небесах. Коли через 15 хвилин. Міс Дежарден вела Керрі до кабінету заступника директора, коридори, на щастя, стояли порожні. За зачиненими дверима тривали уроки. Крики Керрі нарешті урвались, але вона продовжувала схлипувати з розміреною регулярністю. Дежарден нарешті примостила прокладку власноруч, витрила дівчину вологими серветками і одягла на Керрі її просте, бавовняне на спідні. Вона двічі намагалася пояснити банальні факти про менструацію але Керрі притискала долоні до вух і продовжувала плакати. Коли вони ввійшли до приймальні, містер Мортон, заступник директора, квапливо вийшов їм на зустріч. Біллі де Луіс і Генрі Тренант, двійко хлопців, що на стільцях чекали нотації через прогул французької, на першому уроці витріщилися на них. «Заходьте», – жваво сказав містер Мортон. «Прошу, заходьте». Через плече міс Дежарден він зиркнув на хлопців, які глипали на кривавий відбиток долоні на її шортах. «На що це ви дивитесь?» «На кров!» – сказав Генрі з невинним подивом і всміхнувся. «Дві години позакласних занять!» – рубонув Мортон. Він глянув униз на кривавий відбиток і моргнув. Зачинивши двері, він почав перебирати папірці у верхній шухляді письмового столу в пошуках шкільного бланка про нещасний випадок. «Як ти почуваєшся, гем... Керрі», – підказала Дежарден. «Керрі Вайт». Містер Мортон нарешті відшукав потрібний бланк, на якому виднілася величезна пляма від кави. «Містер Мортон, він вам не знадобиться». «Я так розумію, це сталося на батуті. Зараз ми просто... не знадобиться?» «Ні. Але я вважаю, що Керрі сьогодні треба звільнити від решти уроків. Вона пережила дещо страхітливе». Її очі подали сигнал, котрий він уловив, але не зміг витлумачити. «Так, добре, як скажете». «Гаразд, добре». Мортон засунув бланку шухляду і закрив її з розмаху, забувши витягти палець. Він крекнув. Підтанцювавши до дверей, ривком їх відчинив, зиркнув на Біллі і Генрі і гукнув. «Міс Фіш, випишіть, будь ласка, форму на звільнення від уроків. Керрі Райт. Вайт», – сказала міс Дежарден. «Вайт», – огодився Мортон. Біллі Делуїс зареготав. «Тиждень додаткових занять!» – проривів Мортон. Під нігтем прибитого пальця набирався кров'яний пухир. Боліло до сказу. Розмірене монотонне рюмсання Керрі не стихало. Міс Фіш принесла жовтий бланк на звільнення від уроків, і Мортон срібним кишеньковим олівцем нашкрябав на ньому свої ініціали, скривившись від тиску на забитий палець. «Тебе підвести, Кесі?» – спитав він. «Ми викличемо таксі, якщо треба!» Вона похитала головою. Він з огидою помітив велику бульку зеленого слизу, що надималася на її ніздрі. Мортон подивився через її голову на Де Дежарден. «Я впевнена, що вона зможе дістатися додому», – сказала та. «Керрі, всього лиш треба дійти до Карлін-стріт. Свіже повітря їй допоможе». Мортон віддав дівчині жовтий бланк. «Тоді, Кесі, можеш іти!» Великодушно сказав він. «Я не Кесі!» – раптом закричала вона. Мортон відсахнувся, а міс Дежарден підстрибнула, наче її вдарили ззаду. Важка керамічна попільниця на столі Мортона. Мислитель Родена, голова якого приймала в себе недопалки, раптом перехилилася і полетіла на килим, ніби під дією її крику. Недопалки і тютюновий попіл з Мортонової люльки всіяли світло-зелений нейлоновий килимок. «Послухай мене», – сказав Мортон, намагаючись укласти в слова трохи суворості. «Я розумію, що ти засмучена, але це не значить, що я терпітиму». «Будь ласка, не треба», – тихо сказала міс Дежарден. Мортон блимнув на неї і коротко кивнув. Виконуючи в школі дисциплінарні функції, що було його основним посадовим обов'язком, заступник директора намагався підтримувати привабливий образ Джона Вейна з вестернів. Але нема в цьому значного успіху. Керівництво школи зазвичай представлено на бенкетах джейсійців, батьківських зборах і церемоніях вручення нагород американського легіону директором Генрі Грейлом. Зазвичай називало його «милим мортом». Серед учнів на його означення більше поширився термін «скажений сракомовець». Та оскільки учні на кшталт Біллі де Луіса і Генрі Треннанта Рідко виступали на батьківських зборах чи міських урочистостях, думка шкільної адміністрації зазвичай брала гору. Тепер же милий Морт, що потай нянчив прибитий палець, усміхнувся до Керрі і сказав, «Тоді, міс Райт, можете йти, якщо хочете. Чи, можливо, вам треба трошки часу, щоб посидіти і зібратися?» «Я піду», – пробурмотіла вона і відкинула рукою волосся. Підвелась, а тоді глянула на міс Дежарден. Її широко розкриті очі потемнішали від розуміння. «Вони сміялися з мене, кидалися різними предметами. Вони завжди з мене сміються!» Дежарден тільки й могла, щоби безпорадно подивитися на неї. Керрі вийшла. На хвильку запала тиша. Мортон і Дежарден дивилися їй у слід. А тоді містер Мортон, ніяково прокашлявшись, нахилився і почав змітати на кубку уламки по пільниці. «Що це було?» Вона зітхнула і гидливо подивилася на засохлий бордовий відбиток на шортах. У неї пішли місячні вперше, у душовій. Мортон знову кахикнув. Його щоки порожевішали, Аркуш, яким він підмітав, почав гребти попіл ще швидше. «Хіба воно не надто...» хм, «Доросла, як на перший раз». «Так. Саме тому для неї це було так травматично. Але я не розумію, чому її мати...» Ця думка урвалася і вилетіла з голови. Мені здається, Морті, що я дала ситуації не дуже добру раду, але я не розуміла, що відбувається. Вона думала, що зараз тече кров'ю і помре. Він гостро на неї подивився. Не думаю, що півгодини тому вона взагалі знала про існування менструацій. Подайте мені отой віничок, місіс Де Жарден, так саме той. Вона простягла йому віничок із написом Чемберленські меблі і товари для дому. «Підмете і не підведе на ручці». Він почав замітати кубку попилу на папірець. «Здається, все одно треба пройти пилососом. Бідолашний килим, я думав, що попільниця стояла далі від краю. Деякі предмети падають так, що тільки стоїш і дивуєшся». Він ударився головою об стіл і рвучко випростався. ані важко повірити, що дівчина в нашій або будь-якій іншій старшій школі?» Може повчитися три роки і не мати жодного уявлення про факт менструації, Міс Дежарден. «А мені ще важче», – сказала вона. Але я можу пояснити її реакцію тільки так. До того ж вона завжди була для всіх мішенью». Гм. Він склав аркуш і зсипав попіл і недопалки у смітник, а тоді обтер долоні. «Здається, я її згадав. Вайт. Донька Маргарет Вайт. Тепер мені трохи легше в це повірити». Він сів за стіл і винувато всміхнувся. «Їх же так багато. Десь після п'ятого року вони всі починають зливатися в один груповий образ. Починаєш називати хлопців іменами братів і все таке. Це важко. А як же? От заждіть, коли пробудете в цьому двадцять років, як я!» – понуро сказав він, дивлячись на свій кров'яний набряк. «Якась дитина здасться знайомою». А виявиться, що її батько вчився у вас на першому році роботи. Маргарет Вайт випустилася ще до мене. Я за це буду до віку вдячний долі. Вона сказала місіс Бісенд, земля її пухом, що Господь заготував для неї особливе місце в пекельному полум'ї, бо та переказувала дітям Дарвінове уявлення про еволюцію. За час навчання в школі її двічі відлучали від занять. Одного разу за те, що побила однокласницю сумочкою. Подейкують, ніби Маргарет побачила, як та однокласниця курить цигарку. Отакі специфічні релігійні погляди. Дуже специфічні. Його Джон Вейнівський вираз обличчя раптом злущився. Інші дівчата. Вони справді з неї сміялися? Гірше. Коли я увійшла, вони кричали і кидалися в неї прокладками. Кидали, як, як банани мавпі. О, ой, лишенько. Джон Вейн зник. Містер Мортон вкрився багрянцем. «Пам'ятаєте їх імена?» «Так, не всі, але дехто з них може виказати інших. Здається, ватажком була Крістіна Гаргенсен, як завжди. Кріста і її Мортімери Снерде, промормотів Мортон. «Так, Тіна Блейк, Рейчел Спайс, Гелен Шайрс, Донна Тібодо з сестрою, Марія Лілою Грейс, Джесіка Апшоу і Сью Снелл». Вона насупилася. «Зазвичай від Сью такого не очікуєш. Вона ніколи не здавалася здатною на такого роду штуки. Ви поговорили зі згаданими дівчатами?» Міс Дежарден невесело хихотнула. «Я їх вигнала звідти. Надто розхвилювалась, а в кері була істерика». «Га!» Він склав пальці хаткою. «Плануєте з ними поговорити?» «Так, але в її голосі прозвучала неохота. Мені почулося, чи я вловив...» «Певно таки вловили», – сумно сказала вона. «Розумієте, тут у мене самої колода в оці. Я розумію, що відчували ті дівчата. Мені від побаченого захотілося підійти до тієї дівчини і струснути її. Може, це якась інстинктивна жіноча реакція на менструацію, що змушує показувати ікла, не знаю. Мені не йде з голови Сью і її вираз обличчя». «Ммм», mm. – мудро повторив містер Мортон. Він не розумів жінок і не мав охоти обговорювати менструацію. «Я поговорю з ними завтра», – пообіцяла вона і підвелася. «Облуплю з усіх боків». «Гаразд. Добирайте покарання відповідно до злочину, і якщо ви вважатимете за потрібне направити когось із них до мене, то навагайтеся». «Згода», – м'яко сказала вона. «О, до речі, коли я намагалася її заспокоїти, у нас над головами згоріла лампа. Завершальний штрих». «Я відправлю електрика», – обіцяв він. «І дякую вам за те, що зробили все можливе, міс Дежарден. Можете переказати міс Фіш, щоб вона впустила сюди Біллі і Генрі?» «Звісно». І вона вийшла. Він відкинувся назад і почекав, доки вся ця історія вийде йому з голови. Коли до кабінету зачовгали видатні прогульники Біллі де Луіс і Генрі Треннант, він кинув на них сердитий погляд і приготувався повести круту розмову. Як Мортон часто казав Генкові Грейлу, про гульників він їв на обід. Нашкребано на партії Чемберлендської середньої школи. Троянди червоні, фіалки блакитні, цукор солодкий, а Керрі Уейт – жерелайно. Вона пройшла по Юен-Авеню і перейшла її в бік Карлін-стріт на світлофорі. Ішла з опущеною головою і намагалася ні про що не думати. Спазми наринали і ущухали великими приголомшливими хвилями, змушуючи її то сповільнюватися, то наддавати ходи, як машина з проблемним карбюратором. Вона не зводила очей східника, шматочки кварцу на цементному тлі, квадрати класів нашкрябані розмитою дощем крейдою, кавалки розтоптаної жувальної гумки, уривки фольги і цукеркових обгорток. Усі її ненавидять і ніколи не вгамуються. Ніколи не стомляться від цього. Монетка, що застрягла у тріщині. Вона копнула її ногою. Образ крісти Гаргенсен, вона скривавлена і криком просить пощади. А її обличчям лазять щури «Добре, добре! Ото було б добре!» Собача купа зі слідом підошви посередині. Пакунок із почорнілими кришечками від пляшок, що їх якийсь малий розплющив каменюкою. «Не до полки!» Пробити їй голову каменем, здоровою каменюкою, пробити їм усім голови, добре-добре. Господи Ісусе, добрий та милостивий! Мамі було добре, просто чудово. Їй не доводилося ходити серед вовків кожного дня, кожного року, бродити тим карнавалом реготу, жартівників, хихотунів і тикачів пальцями. І хіба мама не розповідала про судний день? Та зірка зватиметься Полин, і за нею карою прийдуть скорпіони. І про ангела з мечем. Якби ж той день настав сьогодні, і Ісус прийшов не з ягням і пастушим посохом, а з каменюкою в кожній руці, щоб скрушити тих реготунів і веселунів, щоб викорінити зло і знищити і урвати його крик, жахливий такий Ісус, кривавий і праведний. Якби ж тільки вона могла бути його мечем і його рукою. Хіба ж вона не намагалася влитися? Вона противилася мамі в сотні маленьких речей. Намагалася стерти червоне-чумне коло, яким була обведена з першого дня, відколи вийшла з контрольованого середовища маленького будиночка на Карлін-стріт і пройшла до початкової школи на Баркер-стріт із біблією під пахвою. Вона й досі пам'ятає той день, пам'ятає погляди – Раптову і жахливу тишу, коли стала на коліна перед обідом у шкільній їдальні. Сміх, що вона почула того дня, луною летів за нею крізь роки. Чумне коло було, як сама кров. Скільки не намагайся його стерти, спрівай хоч до кінця світу. воно лишається там, де було, не змите і не вичищене. Вона більше ніколи не ставала на коліна в людному місці, хоч і не розповідала про те мамі. Та першого моменту не забула ані вона, ані вони. Вона зубами і нігтями чіплялася за можливість поїхати до літнього табору для християнської молоді і заробила на нього самотужки, взявшись шити. Мама похмуро сказала, що то гріх, що там будуть методисти і баптисти, і конгрегаціоналісти, і що то гріх і єресь. Вона заборонила Керрі плавати в таборі, а Керрі все одно плавала, сміялася, коли її притоплювали, аж доки вже не могла більше дихати, а вони продовжували, і вона запанікувала і почала кричати. І намагалася брати участь у житті табору. Над нею утнули тисячу розіграшів, і вона приїхала додому автобусом на тиждень раніше. І мама підібрала її на вокзалі і похмуро сказала, що Керрі мусить цінувати пам'ять про це бичування, як доказ того, що мама так і знала, що мама права, і що єдина надія на безпеку і спасіння всередині червоного кола. «Бо тісні ті ворота», – похмуро сказала мама в таксі, а вдома заслала Керрі в комірчину на шість годин. Звісно, мама забороняла їй приймати душ з іншими дівчатами. Керрі сховала свої душові речі в шкільній шафці і все одно милася в душі, беручи участь у голому ритуалі, що був для неї повний сорому і ніяковості, Сподіваючись, що коло навкруг і трохи зблякне, бодай трошечки. Але сьогодні, ох, сьогодні.